inna الحمد nahmaduhu onastainuhu onastagfiruhu onastahdihi onarodbihim minnishrur yanfu من minn siy'aa fi amalina minn yahdihi Allah ta'ala fa'al ومن yudil fa'alāike hum l'khāsirūn wa shahadu an la ilaha inna allah wa'hadahu na shariqa la'hu wa shahadu anna muhammad anabduhu anabiyyuh wa rasooluh wa safiyuh minn khalqih wa khaliluh أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى خل الهدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كاجي عوتر بسم الله الرحمن الرحيم أسكن الله ونعم الوكيل ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا babu uđubi al-qiraiti Salah. poglavlje obaveze učenja u namazu ovo poglavlje u kome autor spomenuo šest hadisa cilja sa njim i želi dokazati da je učenje Kur'ana u namazu vajib Učenje Kur'ana na, kur u namazu na negobu legitimnost ukazuje Kur'an i sunnet i konsensus islamske ulemah. Uznišanje Allah tabaraka wa ta'ala kaže, Ya eyyuhal muzzemmil, qumi leylah illa qalila, nispehu, au unkus minhu qalila, au zid alayhi, u reti lil tartila. وردت للقرآن ترتيل نارد بقصانيك صلى الله عليه وسلم دعوه شيء نماز دعوه شيء قرآن نحن نماز ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تبارك الله سوري الإسراء فتهجد Ovdje uči Kur'an na noćnom namazu, na teherđudu. Fakrav umate jesere minhu i učite ono što je lahko iz Kur'ana, odnosi se na noći i namaz. Pa je učenje znači Kur'ana u namazu legitimno i Suneć poslanika, s.a.v. je prepun predaja koje je svojim brojem dostužu u tevatir, da je učio s.a.v. zači u namazu, u različitim prilikama, različite odlomke iz Kur'ana. Ina nakon toga olema se složila znači da u namazu se treba učiti u globalu su složeni na tome iako eli postoje među njima u tom pogledu određena, određena razilaženja. Pa je spomeno al-hadis al, al prvi hadis o kome smo jučer razgovarali to je jedan kratki hadis o hadis kaže sano bade anubade ibn samit radijallahu anhu الن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب مهما نمازه انا يكوني برووتشي فاتحه مهما نمازه انا يكوني برووتشي فاتحه عبادي بن سميت اونيه ابوالوليد أبو سنين في الكومنتارو Obade ibn Samit, ibn Kajs, ibn Asran, ibn Fehd, ibn Kajs, al Ansari, al Khazreji, brat Eusa, ibn Samita. Njegova majka se zove se Kurratul Ayn, bintu Obade ibn Nadle. Kaže Ibnu Hibban da je pristavao i prvoj i drugoj akabi, da prvoj je primio Islam, toj prvoj akabi koja je bila, i pristoje na Bedru i na ostalim bitkama svim. Pobratio je poslanik s.a. između njega i Ebu meseda el-Ganui'a. Prenosi od poslanika s.a. 170 hadisa, šest se nalazi kod Buhari i kod muslima, a dva bileži Buharija koja ne bileži muslim i također muslim bileži dva koja ne bileži Buharija. Kaže Mohamed ibn Kjabil Kurazi da je Kur'an u vrijeme poslanika sallallahu aleyhi wa sallam naučilo peta sahaba. To su bili Mu'az, Ubade, Ubej, Ebu Iubel Ansari i Ebu Darda. Da su njih pet znači naučili Kur'an u vrijeme poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Pa većina sahaba nisu bili hafizi Kur'ana u je onoga klasičnog hifsa, iako sigurno su poznavali znači pesume kakve ajete i propise ajeta izdali su dali određeni ajet u Kur'anu ili ne u Kur'an. Dok je poznavanje Kur'ana od početka do kraja da ga čovjek zna napamet to zahtjeva a, više vremena i više truda i ovaj puno dobre volje. A postavio ga je Omar radijallahu ta'ala anhu da bude u Šamu kadija i da bude učitelj Pa je boravio o Himsu, Himsu to je današnja, šta? Sirija. Jel, Šam, kada se danas kaže Šam u običajnu pravu, ljudi misle, misle na Siriju, iako šamo obuhvata znači i Jordan, i Palestinu, i Siriju, i jedan dio Iraka. Potom se premestio u Palestinu i tamo je bio Kadija. Prenosio od njega prenose od njega, pored tabijina, brojnih i ashabi, poput Enesa ibn Malika i Džabira i drugi pa ashabi ponekad prenose šta? Jedni od druge. Kao što tabijini prenose, prenose jedni od drugih. Pa recimo hadis da je Kur'an, da je kuhu vallahu ehad, trećina Kur'ana, prenosi sedam tabijina jedan od drugog. Možete se sami Sedam tabijina jedan od drugog, Iteku u jednoj verziji tako da ide tabi tabi. Tako je Sahabi, znači prenose jedni, jer jedan ashab nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa prenosi ga preko drugog saha. Ponekad on spomene toga saha, a ponekad ga šta? Ne spomene, nego kaže Aiša radijallahu ta'ala kada prenosi događaje poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne, ne znam prije prije poslanstva tako. Ona niti tad bilo rođena nikak. No i u tim postoji mogućnost da je to pričao poslanik s.a.s. ili da je čula od nekoga od ashaba kome je on pričao, možda pričao Ebu Bekr, pa Ebu Bekr prednije njoj i slično, i slično tome. Uglavnom, ashab kada kaže rekao je poslanik s.a.s. ne moramo znači, to posebno provjeravati da li je on direktno čuo ili nije jer da to ne zanima zato što se ashabi stišta pouzdani kod ehlu sunnata, kažemo kod ehlu sunnata, za razliku od drugih koji a prigovaraju ashabima, A ovaj pa su čak od, neki od njih učinili da su asabi najgora stvorenja koja hodaju u kuglom. Što i sa islamom nema ništa i muslimanima. Imamo do duše jednu skupinu hadisa, ko neka nekad spominjali, koje prenose asabi od tabijina od ashaba. A, ashab iz poznije generacije prenosi hadis od tabina, koji možda stari od njega po godinama, ali nije vidio, posl ali nije vidio poslanika za osrme, pa ga taj tabin prenosi od nekog od velikih ashaba, starih ashaba, pa onda prenosi ashab od tog tabina od ashaba. U tom slučaju treba ispitati koja je tabin, u svakom slučaju takvih hadisa malo, Ibn Hadžari je o njima opšeno govorio i pojasnio koje se to predaje, tako da se ne može desiti zabuna kada je u pitanju jeli hadis koga prenosi ashab od poslanika za osrme, iako ga nije direktno šta čuo od njega. Ukopanje je u Bejtul Maktisu, kaže se da je njegov kabur tamo poznat, kaže je autor da je ukopan u, kod mjesta koje zove Babu Rahme, kabru humeš hurun, juzar, kaže njegov kabur je poznat i posjećuje se. Ova riječ, juzar, posjećuje se koja je došla u pasivu, je na ovome mjestu malo sporna. Ako se njome mislilo posjećivanje u smislu da čovjek upregne jahalicu, upali auto i ide šta da posjeti kabor u badirnu samita. To je problematično. Jer je to šta? Zabranjeno. To je zabranjeno. Zabranjeno je znači ići posjećivati kabor. Nije Stepen Širka. Ovaj. Nego je zabranjeno znači čovjeku da ide da posjećuje kabor. Nijemo dozvoljeno čak da odeđe na posjeti kabur poslanika sa sveme, kao kabur. Ne idemo da posjetimo šta? Džamiju. I zbog tri džamije možemo ići. E ako bi ovdje čovjek potičeo da posjeti džamiju u Bejtulmaktisu, pa posjeti kabur u bade usput, ne smeta. No međutim da, čovjek ide u Medinu samo da posjeti kabur, ne. Nego ide da posjeti džamiju. A kabur dolazi usput, a džamija je šta? Osnova. Pa džamija je Postava pa se znači neće će čovjek namjerno i znači ciljano određenom kabulu znači da ide zbog određenog je kabura negdje na put i da zbog toga je odsedla jahalicu je li došao zabranot poslanika sallallahu alejhi ve kaže ne smije se jahalitsa znači odsedlati, odsedme se čovjek je li putovati osim da posjeti samo jedno od tri džamije Dok kažu neki učinjaci da je poznato da je on umro u Šamu. Znači razilaze se. Razilaze se ovaj gdje je umro i gdje je ukopan ovaj časni osob. U sa damom na ajinu. U. u bade. A imamo a bade sa fethom. To su dva ima koja slična. To su koja su šta? Slična. kada kažemo da putovanje posjeta kaburu to nije širk nije širk da čovjek ode da posjeti kabur poslanika samo taj odlazak on je zabrana to je haram zabranjeno no međutim ako bi na kabur poslanika nekoga drugog i tražio od njega nešto a, e tada može dojde do stepena šta? širka čovjek ode do mrtvog i traži od njega ono Što ne smije tražiti, ali ne smije tražiti. A od živog tražimo samo ono što nam može pružiti, što nam može dati. Pa može doći do stepena čega? Širka. I svaka stvar, mnogi, mnogi grijes mogu doći do stepena širka. Kada kažeš tako mi moga babe, to je haram. Međutim, može to biti širk? Može. Ako smatraš da je tvoj babo, zaslužan da se njime zaklinje kao Allahom. I staviš ga na taj stepen, počinio se šta? I onda tako mnogi grijesi, jele, mogu za sobom povući sličan propis. Ali sam odlazak kao odlazak, jovi želi da poseti kabur, ništa drugo da poselam i poslanika, ili dode do nekoga ovaj, od dobrije vlija, da mu prouči dovu na kaburu, i da mu prouči fatihu i slično, jele, iako to nije osnovano, neće doći do tog stepena, nego to ulazi samo u propis za vrlo. kitab. Fetaha u arapskom glagol Fetaha jeftahu znači otvoriti nešto. Pa je Fatiha nazvana Fatiha zato što Fetaha šta? Otvaramo. Ustavljaju u nas Fatiha predstavlja jedna vrata čega? Kur'ana. Sad nju mu u Kur'an zato je nazvana Fatiha. Zašto je Fatiha? Od glagola Fetaha jeftahu što znači otvoriti. Pa ona otvara Kur'an pa je ste te stane nazvana Fatiha. Ima i druga imena. Zove se Ummul Kur'an majka Kur'ana. Majka Kur'ana. Jer je ona najvrednija šta? Sura u Kur'anu. Kao što je? Ajat u kursi najvredniji? ajet. Je li ovo dokaz da je Kur'an, jedan njegov dio bolio drugoga? Ha? O jesto? Jedan dio bolio drugoga. Kaže se najbolji ajet u Kur'anu, je šta? A, najbolji ajet. Kako ćeš ga tu bašti? Jeste najbolji ajat, ali ipak nije najbolji. Što ne znači da nešto što je bolje da nije šta. Drugo, vrijedno Bože srto je Allahov govor i to je najvrijednije, no međutim uzvišeni Allah je znači dao jednim riječima jel, vrijednost koju nije dao drugima iako je Allahov govor najvrijedniji i ništa se sa njim ne može nikako mjeriti. Drugo, umul kitab majka knjige Majka knjige. I majka znači osnova nečega. Um, znači asl, asl, znači čega. Zato je meka nazvana kako? Um ulkura, majka svih nije gradova ili sela i tako dalje. Zato što je odakle sve počelo. Pa je znači meka osnova za sve to. Osnova svih znači zemalja. Nazvana je seba el metranih. Sedam ajeta. Zato što ima sedam ajeta po konsensusu uleme. Jel u redu? Mi znate da su lema razilazi po pitanju broja ajeta šta u Kur'anu, tako? Koliko je broja ajeta? Što znači da jedna ulema smatra da ima više kur'ana, drugi manje. Jel tako? Jel tako ni nije tako? Pa naravno da nije tako. Naci, urama se razilazi da je baškali nešto u Kur'anu ili nije? Nije to razilaže, da mi se razilazi da li je jedan ajet u dva dijela, da li tu što su dva ajeta ili je šta? Jedan ajet. Tu se mogu razilaziti nikako po broju, pitanju, po, po po količini, znači, ostaju u harf, u harf sva ulema od prve do posljednje, složen nikad niko nije kazao da u Kur'anu nešto može nedostati, ili da li je određeni ajet iz Kur'ana ili nije da se spore Bože sačuva, to nikada nije bilo. To samo ima kod zabludjeli šija koji smatraju da Kur'an nije potpun i da oni imaju nešto dodatno i tako dalje. Oni svakako nisu u ome slučajne bitni jer oni ne ulaze ovaj podehlu sunet, ako i tako govore ne ulaze kako ni u milet muslimana. Pa se razilaze samo znači da li, da li, se, da, da li je znači jedan ajet, da li je u dva ajeta ili jedan ajet. Što u stvari ne menja šta smisao Kur'ana nijukom pogledu. nazvada je znači a al sab'a al Allah kaže: "Velakad atainake sab'a min al-mathani wal-Qur'an al-azim." Tako kaže pri kraju sure Al-Hijr, mislati dali 7 majeta i časni Kur'an. Dakle, ovo posebno ukazuje na šta navednost Fatihe Pa dobro, dali smo ti časti Kur'an? Pa Fatiha je sastavljen dio Kur'ana i prva sura u Kur'anu. No međutim, kaže, dali smo ti šta? Sedama, baš tako posebno se je naglašava da se ukaže na vrijednosti. A je tako. I tako da je Fatiha sama posebna. Znači, dovoljno govori što je moraš učiti dnevno sedamnest puta, nema ti islama bez toga. A ako budeš ti dodati na to da i sudne te učiš, onda će doći do Četiri, četiri, tiriiri, pet puta ili više od toga. U svakom slučaju, duplo će znači doć, u svakom slučaju, vrednost Fatiha je velika. Dalje od imena jeste suretul hamd, zato što počinje šta? Sa el hamdulillah, suratul hamd, sura zahvala. Određene sure, braći, imaju više imena. Recimo, sura el qital, koja je to sura? sura El Qital, borba. El Qital znači borba. Koja je to sura? <gledan> Ajde, to ćemo ostaviti da, da, ovaj, da razmišljate, da pitate, da čitate. Jer <gledan> da neko ne bi... Ja sam skoro našel u jednoj knizi. Obično se piše... Prijet, Nije prijet, te ove. Nije prijet, U Lema obično spominje imena suri, e, sura koje su poznata, imena poznata. Ja sam skoro u jedne knjizi radio sam recenziju jedne knjige prevoda i našao da je autor skazao El Qital, ispomenuo je a et iste sure. Ovaj, što je što svakako treba jeli, prevesti na pravo ime sure, ljud ne zna cijelu kura, da vrtiš pozada u onome sastu, nije neće najvi da ima sura El Qital, ta sura ne postoji, jeli, nego postoji po svome imenu koje je poznato pa vi ćete kao sura El Basikat koja je sura El Basikat, kakva je to sura u Koranu to je naziv za suru Kav, jer je riječ Basikat došla samo u toj suri nema nigdje druga u Koranu pa su je nazvali po, nekako nema po tom imenu i tako da određene sure znači imaju više imena ali imaju znači ta klasična imena koja su poznata, pa vidimo da se kaže da je uh, sura uh, Fatiha odnosno da se zove još i uh, suratul Hamd dalje zove se sala zove se isto tako Eluafije, zove se isto tako Elkeafije, Esifah, zove se El temel, zove se isto tako Eshafije, jeli, od imena kojima je nazvana, jeli, ova časta sura. A nešto kada ima puno imena, to ukazuje na njegovu vrijednost. Kako kaže Imam El Kurtobi? Kada je spomenuo riječ, govorio riječ Sablja, i od i lab, te riječi u arapskom jeziku imaju po stotine naziva. Samo stablja ima stotine naziva, znači, ili deva, kažu neke da ima čak do, do, do, do, do 400 do 500 naziva, znači ukazuje, jer tada je deva bila šta? Život, tada deva, njevo vrijeme je bilo, nije, bilo zami, nije se moglo zamisliti život bez deve. Tako isto sablja, to ti je bila sigurnost, ako imaš sablju i opstaćeš živjet ćeš, u protivnom ti nema života. A lav je imao puno imena zbog toga što je lav bio simbol strage, hrabrosti i tako dalje. Jel uredno? Pa kada nešto ima puno imena, onda se, njegu, eh, odnosno kada, eh, kada nešto vjedno, ima puno, svojih, ima puno svojih imena. Neki učenjaci su zabranili da se naziva eh, Fatiha Umul Kitab, majka knjige. Odnosno, da kažemo, u prevod ovdje, temelj knjige, asl, osnova knjige. Kažu da je to šta? Šta je osnova knjige? Levh del mahfuz. Da je to osnovna knjiga. To je osnovna knjiga. A Kur'an je uzeto dakle? Iz Levh mahfuz. Pa kažu, ne možeš kazati to Kur'an. Taj naziv dedi zašto? Za? Za Levh del mahfuz. No, međutim, ove riječi, je li, pored toga što to kazala, jedan dio je to kazao, nisu precizne i nisu ovaj ispravne, jer je došlo muslim sahihu, debu hurire, da je poslanik s.a.v. rekao men karo je bi umil kitab edž anhu ko bude učio umun kitab bit će mu dovoljne. Pa je nazvao fatihu poslanik s.a.v. kako? Umun kitab, temel ili osnova knjige, tako da ovaj Riječi uleme cijenimo i poštujemo i dužni smo da ih prihvatamo sa punim poštovanjem, no međutim ako se kose sa jasnim hadisima, onda bivaka koja je svoj ulema govorila, uzmite ono što je kazao poslanik Zavseleme, a ostavite moje mišljenje. I ova ulema kada da je do njih došao ovaj hadis, ovaj... Oni bi kazali ono što su, što je kazala većina, jeli, učenjaka i ne bi bila nikako zadovoljna da prihvatimo mi njihovo šta. Mišljenju, ne bi bila zadovoljna. I došao u surinu Ebi Davuda, da je poslanik s.a.v. rekao Elhamdulillahi rabbil alemin umul kur'an eu, wa umul kitab, wa esaba un vestani. Ebi Davuda je došao da je rekao poslanik s.a.v da je, alhamdulillah, rabbi lalamin, misli na što misli na Fatihu, da je Umul Kur'an i Umul Kitab i Eseba El Methani. Znači, nazvao je sa tri različita imena. Tako da, nakon riječi poslanika, nema prostora, znači nikome da ičti, hadi našto kada se radi ovako, jasnim, jel' predajamo. Ovdje je došlo La Salate, La salate limel namjekra bi umil kitab. Ili bi fatiha tel kitab, kako došlo ovaj predaj. Nema namaza. Ovdje ovo la je negacija. Nema namaza. Nema namaza la salate. Došlo je salate bez određenog člana. Kako? Kako se piče određenog člana? Elif lam. Pa je došlo la salate a kada dođe kod učnjaka islamske jurispudencije kažu kada dođe ova negacija u kontekstu neodređ sa neodređenim članom onda to obuhvata ima sve obuhvatno značenje razumijete znači kada dođe negacija nečega što nije određeno sa članom nego je samo spomenuto bez određenog člana, onda ta negacija ima sve obuhvatnu formu. Znači, nema namaza, nemaš nikakvog namaza dok ne promučiš šta? Fatih. Pa čak Fatiha se uči i na dženazi. I na dženazi se uči Fatih. Nema namaza. I nekao lemak koristi ovaj hadis kao dokaz da se mora učiti Fatiha u namazu i da je to vađib. I to se u stvari jasno zaključuje šta je iz hadisa. Tu nema potreb, nije potrebno da posebno čovjek i Hadi i da razmišlja i da se slomi u čtihadu, da shvati da je hadis nema namaza bez ko, ko ne prouči patiho. Tako da je hadis u tom kontekstu jes, jesan. Ovim hadisom nekaulama dokazuje da je obaveza učiti patihu na svakom šta rek'at namas fakak anas fakom rek'at ukaze je hadis da je obaveza učitati svakom rek'atu ne ukaze znači moramo biti ne moramo ne možemo uvijati šerijatske dokaze i umod, znači savijati dok ih ne na naše ono učiće dovedemo ne hadis je takav i tega ovaj prihvati onako kao formu koja je došla A da kažeš da je obaveza učiti, to možda se može zaključiti iz drugih predaja i drugih verzija. To u redu. No, međutim, iz ovoga hadisa ne može se izvući zaključak da je obaveza učiti šta na svakom? Rekijatu. Jer jedan dio u Leme kažu, ne, mi iz ovoga hadisa shvatamo da je obaveza učiti samo na jednom rekijatu. Jer ko uči na jednom rekijatu na mazu, može li se kazati za njega da je učio? Može. I on je upotpunio šta? Hadis nije planjao bez učenja. I moj namaz je bio ispravan. Pa bi prije bio dokaz ljudima ili, ili, prostite, u Nemi, koji kažu da je obavez učiti samo šta, na, minimalno na jednom rekiatu, da se ne mora učiti svakom. Znači, mogao bi biti, jel, s te strane dokaz, iako, ovaj, ispravno je da treba fatih učiti na svakom rekiatu. No, međutim, ne možemo to dokazivati šta. Ovim adijsom moramo doći sa drugim, moramo doći sa drugim argumentom. Isto tako, ovim hadisom nekao ulema dokazuje da je obaveza učiti u namazu općenito. Bilo da se radi o namazu u ili da panjaš pojedinačno, bilo da učiš na glas ili da učiš u sebi, da uvijek moraš učiti šta? Da moraš učiti ih. Može li hadis poslužiti argument ovoj skupin? Može. Jer se kaže nema namaza, a općenito. Onega u kome učim u sebi, namaz je. Učim naglas, i za imama klanjam je namaz. Namaz je. Klanjam teraviju u džematu, klanjam sudnete sam, uvijek je namaz. Pa tako da može poslužiti, može poslužiti kao argument ovoj skupini jeli, učenjaka. Osebno ako imamo argument u kome su kazuju da ne treba učiti, ko ima argument u kome su kazuju da ne treba učiti, onda je to drugo. A osnova je znači da je to općenito. Osnova da je to općenito, da vredi za sve ramaze. Imamo čak argumente koji nam ukazuju da je obaveza učiti u svakom slučaju, pa čak kada si iza imama i čak ako ima uči na glas. Da. Imamo hadis a kada bileže Tirmizi je Budavud i Begavi i dale kutni drugi i oko 16 velikana islamske nauke ovaj hadis ocjenjuje ili vjerodostojnim ili dobrim ili sahih ili hasan hadis da je poslanik časovreme nakon sabah namaza upitao ashabe kaže da li učite nakon mene u namazu. Kažu, učim Allaho poslaniče. A, dok ja učim, oni uče. Kaže, nemojte. A, nemojte. Osim fatihe, nema namaza ko ne prouči fatihe. Apostlanik je se osrme, klanjao šta? Sabah namaz. Na sabahu se uči na glas. Pita, sahabe, učite li kaže za mene? Kažu, učim Allaho poslaniče. Kaže, nemojte. I onda tu zabranu pojašnjava Osim Fatihe, jer nema namaza ko ne prouči Fatihe. Pa je čovjek ubraćao po konsensusu u Leme, kako kaže šeheh u Islama Ibnute zabranjeno da uči iza imama nešto mimo Fatihe kada imam učinak glas. Imam, pa ja akšan. I proučio, vole bolin. Amin. Ti nakon toga smiješ proučiti samo Fatihu. Ne smiješ dodati sure. Za razliku od podremskog namaza, kada možeš dodati šta? Suru I lepo je da je dodaš da učiš dok, ako ima muči i duže, možeš povući suru ili odlomak iz kurana da ga proučiš, nema smetnje nikakve. I to je sunnet, to je pohval. Ali na namazima kad uči na glas, bilo da se radi o sabahu, ili akšamu, ili jaci, bilo se radi o, o, o teraviji, bilo da se radi o džumi, bilo da se radi o, o bajramu, bilo se radi namazu za pomračenje, Svi ti nam, namazu, ovaj, sve, svi ti namazi, ovaj, traže, jel, da da da se iza imama uči samo samo fatiha. Pa ovdje se kaže, i ovaj hadis je najjači argument za učenje iza imama. Jasanko dan, učite li, učimo. Nemojte. Šta je ovdje poslanih negirao sa ova osreme? Sa nemojte. Učenje Kur'ana osim fatihije, jer je rekao, nemojte osim fatihe, znači ostavite ono sve što sučno sura, ne mojte i odlomke, nego fatihu. Nema, kaže namaza, ko ne prouči fatihu. I ovaj hadis je zaista znači jak argument i on je, on je presuđujući u ovome pitanju. Presuđujući u ovome pitanju. Imamo hadis ko bude i za imama učenje, imama je njegovo učenje. Prvo hadis je daif. Svi putevi koji su došli su daif. Kako kažu hadijski srušajac. No, međutim, kada bismo kazali da je hadijs vjero dostojen, šta ćemo kazati? Kako ćemo pomijeti između njega i ovoga hadisa. Kako ćemo pomijeti između riječi i poslanika, sallallahu alaihi vseleme, ko bude iza imama, imamovo učenje i njegovo učenje, između hadijsa, nemojte učiti i za mene, osim fatije. Nema namaza ko ne prouči fatih. Imam neko da nam može pomiriti. Da ba, baš tako. Znači, Imamovo učenje je tvoje učenje osim čega? Osim simpatije. Je sfatihu duže da proučiš sam. I tako smo pobijedili hadise. I zaista mišljenje koje kaže da se uči iza Imama uvijek vjek je sve druge hadise i sve drugi argumente koji govore o ovoj tematici. I bilo dugo što čovjek da uzme, odbac će vjerodostojni argument. Tako da, lijepo je da čovjek uči, iako kažemo, po Hanefijskoj pravnoj školi se ne uči, nikada i zaimamo. Nikada. Imam dok je nemaš, ti šta uči, ti samo stojiš. Kod Šafija i kod Malikija se uči, ako imam uči u sebi, a ako uči na glas, nema učenja. Dok kod Šafija i kod imama Buharije i neke druge uleme, kažu uči se stalno i zaista imaju najjače argumente. kaže tađu didel takih i od malikijskih učenjaka ko uči iza imama ružno je ono što je uradio ali mu namaz nije pokvaren, dok neki kažu da je pokvarjen lijepo lijepo mišljenje u Leme cijenimo ga ali je poslanik, znao sam rekao, sabna učite Fatih znači, riječi poslanika znao sam su najbitnije i ne može se ispred njih ništa staviti I dokazuju isto hadisom u sami takoga kome govorimo da nije obaveza čovjeku da uči mimo fatihe. Da je obaveza u namazu da će uči šta? Fatija. Mimo fatije da nije ništa nađi. Tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Neki kažu mora učiti tri ajeta. Neki kažu mora određeni dio sur ili slično. Mora nešto mimo fatije No, međutim, Džumuru Leme kaže da je samo Fatiha obavezna. Da je samo Fatiha obavezna. A neki smatruje da to sunnet, neki kažu da je to povalan postupak, dok imaju onih koji obavezuju i to se može zaključiti u određenju argumenta, iako kažemo da Džumuru Leme kaže da, je, da to nije vađi, posljedno da bi doveli u pitanje, dovelo pitanje namaz, namaz na njače. Mi smo prije govorili, ranije smo govorili o pitanju učenja i za imama, iznoske argumente ovaj, po pitanju učenja i da li se i za imama uči ili ne uči, pa nećemo ponavljati ono što smo već jedan put spominjali, iako Hadisubade ibn Samita ovaj, iako Hadisubade ibn Samita a e, zahtjeva da se o tome govori ali budući da tome već bilo riječ, nećemo to ponavljati da li Hadisubade ibn Samita govori, ili da li se iz njega može zaključiti da je obaveza muktediji da uči iza imama kad ima mučinan glas? Jesu. Općenitost hadisa. Ha. Općenitost hadisa kaže nema namaza ko ne prouči fatihu. U kom god stanju je bio i kako god da planjao? Ha. Zato oma radi Allah kad ga je pitao čovjek, kaže hoću li kao uči fatihu iza imama? Kaže uči. Kaže I ako imam bude učio na glas? Kaže uči. Pa kaže i ako ti budeš imam? Kaže ako ja budem imam učio. I Šehul i Svam Ibnu Tejmije ima jednu a, risalu, jednu studiju, katku možda nekih 30-40 stranica, odgovarao imam u Buhariji. Imam Buharija zastupa da treba učiti šta je za imama, stavno. I odgovarao je to imam u Buhariji. A stano imam Buharija kada odebere jedno mišljenje, treba se elita u leme da mu odgovore i da pobiju njegovišlji. Stvarno, uznišen je, Allah je dao imamu Buhari razumijevanje, sunneta čudno, svatanje i zaključivanje, kako nema mnoga druga u Ja sam išao cijelu tu risalu, pročitao od, od početka do kraja, polahko, prateći odgovor imute imije. Zaista, znači, nije mogao šeho ili samim imute imije odgovoriti argumenta imamu Buhari. Znači, imam Buhara je došao sa tako jasnim argumentima, vjerodostojnim, o obavezi učenja, tako da šehroslavim temije zastupa znači, mišljenja učenjaka koji kažu da se ne uči za imama ako uči na glas. Tako da je mišljenje o učenju iza imama uvijek najjače, ali opet pitanje ostaje uvijek pitanje oko koga se razilazi ulema i nije dozvoljeno čovjeku koji uči iza imama da kaže onome koji ne uči da mu namaz nije ispravan. To nikako, ni nijukov slučaj nije dozvoljeno, jer je ulema prošla kroz generacije i kvaljao šafije i za hanefije i hanefije i šafije i nikada nisu šafije kazali da je namaz hanefija u pitanju, jer hanefije da je namaz šafija koji učeo u pitanju, to nikada nije bilo. To je štihad, to je fikh kod koga su vrata otvorena, eh, sunet se razišao i mi tu moramo imati šira znači prsa i da shvatimo da ne mogu svi ljudi biti kao mi i da svi ljudi ne prihvataju ono što ti prihvataš. I da razumijevanje i shvatanje svih ljudi nije isto, kao što razumijevanje i shvatanje svih mama nije bilo isto. Pa čovjek mora, znači, tu učinjenicu uzeti u obzir tako da ovaj a, a, ne bi, znači, smatrao da ne bi upao u nešto u što nikako ne bi smio upast, to je da jeli, ovaj, smatra neispravni badet a, je prihvatio drugo mišljenje mimo onoga koje on prihvata. Bilo da smatra da se uči ili da se ne uči, inša Allah da je to, da su to dozvoljena razilaženja, uzvišenja Allah da je tio da ne bude tih razilaženja ne bi ih nikada bilo. Ali on je htio iz svoje mudrosti da dođe do razilaženja i molimo Allah, te barake da nas ne za to, a poslanik je sam sam objećao da koji će ti hadipa pogreši, da će imati jednu nagledu. Krenem so so Allah za džezdanu spoči sunnet poslanika sallallahu alayhi ve selleme. Idemo lakša praktikovanje za ovaj hadis ili a Dollar... toga bujurim Može li, može li majka zaklati kiku za svoju djecu ili to mora biti otac? <laughs> otac je zadužen Akijikom ili staratelj. Jedan od bojice je, ako nema otca ima staratelja koji se brine o djetetu. Jel u redu? I on je dužan, to prelazi znači, na njegovu obavezu. Otec umro prije rođenja djeteta, majka presela na porodu i djete je prihvatio neko od rodbine. Taj staratelj koji je prihvatio dijete, on je dužan da brine o kiki ili njegovu babu. Ali je ne mora on sobom, šta? Klati, ne mora on zaklati. Bitno je da on da je on taj koji je inicirao, znači, klanje čega? A kike? I da je to poveo, platio i tako dalje. A to da majka zakolje nema smetnje. Jer je dozvoljeno jesti, znači, meso koje zakolje kako muškarac, kako žena. Znači, žena smije znači, klati i žena su vreme poslanika, samo seleme klale i u tome sam ovdje predao dumu seleme ksa slučaj ako može ona ako ne može neko drugi za zakolje nije opće nije bitno znači biće alekum selam biće ispravno ne mora to biti otec.